veni venit la www.stiinta.info, locul unde știința se discută informal și neserios în fiecare săptămână. Eu sunt Cristi. Iar eu sunt Andrei. Astăzi este 6 martie 2007 și o să vorbim despre Microscopul de Forță Atomică, despre gravitoni grași și despre cel mai mare accelerator de particule din galaxia noastră. De asemenea, în final veți afla ce este efectul vol cuantic și cum a fost măsurat el pentru prima oară la temperatura camerei. Deci, rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul vostru. Și acum, citatul săptămânii. Cea mai bună cale pentru a avea o idee bună, este să ai mai multe idei. Nu cu numai 20 de ani în urmă, a fost introdus microscopul de forță atomică care este un dispozitiv capabil să vadă atomii de pe o suprafață, bucată cu bucată. Până acum însă, microscopul nu a fost în stare să identifice atomii ca element chimic. Acum este, ne anunță un grup de cercetători de la Universitatea din Osaka. Principiul de funcționare al microscopului de forță atomică este pe cât de simplu, pe atât de uimitor că funcționează. El constă într-un vârf microscopic analizor, care se află la capătul unei lamele minuscule, numită cantilever, și care scanează o suprafață plină de rugozități. Vârful analizor este deflectat de diferitele rugozități, iar deflecția cantileverului, adică a este apoi înregistrată. De cele mai multe ori cu ajutorul unui laser. În cazul atomilor, aceste rugozități măsurate sunt chiar suprafețele microscopice ale atomilor, de ordinul a 10 de milionimi de milimetru, iar relieful obținut ne dă structura atomică a suprafeței, cum elementele chimice diferite au cam aceleași dimensiuni, tehnica tradițională măsoară același relief al atomilor de suprafață, indiferent de ce element chimic este acesta. Tehnica adoptată însă de cercetătorii japonezi se bazează pe vibrațiile cantileverului. Aici, cantileverul este lăsat să vibreze la o frecvență apropiată de frecvența sa de rezonanță. Odată ce vârful analizor se apropie de atomii de pe suprafață, frecvența de vibrație se schimbă, datorită forțelor vandevars de interacție. Aceste forțe depind însă de ce fel de element chimic este atomul, iar ca atare, măsurând cu cât se schimbă frecvența de oscilație, putem spune și cu ce element chimic avem de-a face. Povestea nu se încheie însă aici, că cercetătorii japonezi au întâmpinat o problemă practică, și anume, forța măsurată pentru același tip de elemente chimice era dependentă de vârful analizor, analizor utilizat. Nu e greu de închipuit asta, căci vârful analizor însuși este format din atomi ce nu sunt așezați probabil niciodată în aceeași configurație. Soluția problemei s-a dovedit a fi însă un simplu proces de calibrare, în care forța Van der Waals, pentru un vârf analizor, dată, a fost măsurată înainte pe o probă cunoscută. Și acum, pentru că îmi permit și eu niște comentarii, există foarte multe odată, după invenția microscopiei atomice, s-au inventat diverse tipuri de microscopii folosind diverse tipuri de forțe. Există microscopie de tunelare, există microscopie de forță magnetică, Cea de tunelare fiind recunoscută că este extrem de eficientă în determinarea elementelor chimice, pentru în metale. determinarea proprietăților lor pentru, metal. exact, pentru metale. Da. Și în articol ei spun că noi am făcut acest lucru special ca să demonstrăm că o putem face și pentru nemetale, iar experiențele lor sunt făcute pe plumb și siliciu. Pentru necunoscători, siliciul acela este îndaunat de conductor ca să poată fi considerat metal. Rezultatele au fost publicate în revista Nature din 1 martie 2007. Uh, privitor la evoluție, se știe că omul este singurul care este capabil să consume laptele. Majoritatea animalelor, după ce depășesc vârsta de câțiva ani, nu mai sunt capabile să digere laptele pentru că este necesar să se producă o anumită enzimă pentru a, a fi în stare să dizolve lactoza, un component al laptelui. Motivul principal pentru care nu se produce această enzimă este pentru că s-ar consuma energie să o produci și dacă n-ai avea laptele pentru că n-ai mai avea părin să ți-l ofere, n-ar avea niciun sens. Oamenii sunt singuri și conform unor cercetători, se pare că această capacitate a apărut în Europa doar cu câteva mii de ani în urmă. De altfel, ca un comentariu, abilitatea de a procesa laptele în organism diferă între diverse popoare. În Europa, cei mai slabi în digerarea laptelui, fiind populațiile maghiare. De unde asta? Este un fapt experimental. Se pare că vin din Asia și există anumite teorii că s-au dez... format în populațiile sedentare care creșteau animale. Întrebarea este cum au reușit să dovedească că oamenii din Neolitic nu erau în stare să consume laptele și anume cercetători de la University College London s-au uitat pe scheletele unor oameni neolitici și au observat că gena pentru lactază era absentă în acel DNA. Concluzie, pentru acei din ascultătorii noștri care într-adevăr nu pot să proceseze laptele, ei știu foarte bine că organismul este în stare să proceseze brânza, de aceea s-a inventat brânza. Noastre, este probabil locul unde fiecare fizician și-ar dori să fie pentru a observa gaură neagră prezentă acolo, dar probabil numai în vis. Asta pentru că, pe o rază de 10 ani lumină, acest centru produce cantități uriașe de raze gamma, unde electromagnetice de energie înaltă, letale corpului uman. Și chiar dacă v-ați putea feri de radiațiile gamma, oricum noi nu vă recomandăm să vă apropiați de o gaură neagră deoarece gradienții de câmp gravitațional sunt atât de puternici încât var rupe corpul. Până acum s-a crezut că razele gamma sunt generate de gaura neagră însăși printr-un mecanism întâlnit. Astfel, gaura neagră ar înghite cantități uriașe de materie din spațiul înconjurător ce ar cădea spre gaura neagră formând un disc de acreție. În căderea lor, acestea ar genera raze gamma. Cu toate acestea, în 2004, Astronomii au măsurat cantități de raze gamma mult mai mari decât ar fi putut apare în urma acestui proces. Fenomenul a rămas un mister până săptămâna trecută, când un grup de cercetători de la Universitatea din Arizona au venit cu o explicație neconvențională. Astfel, aceștia au modelat situația din centrul galaxiei și au ajuns la concluzia că gaura neagră generează un puternic câmp magnetic capabil să accelereze protonii pe distanțe astronomice. Acesta ar fi echivalentul galactic al acceleratorilor noastre pământene de particule. În traiectoria lor prin spațiu, protonii ciognez violent atomii de hidrogen, ce se găsesc în jurul unui nor gazos ce orbitează în jurul găurii negre la o distanță de aproximativ 10 ani lumină. Aceste coliziuni violente produc cantitățile uriașe de raze gamma pe care noi le observăm. În plus, această descoperire ar putea explica și cum cu asarii, care se crede că sunt creați de cele mai puternice gă găuri negre din univers, își produc jeturile lor de materie ce se întind pe dimensiuni galactice. Studiul de mai sus este prezentat în ediția Astrophysical Journal Letters, de săptămâna trecută. Și acum, excepția săptămâni. Astăzi, Andrei, avem o invenție. este periuța de dinți cu ultrasunete și costă doar 150 de dolari. Ultrasunetele ajută la îndepărtarea bacteriilor de pe dinți. Și noi, dacă îți mai aduci aminte Andrei, foloseam ultrasunetele să îndepărtăm diferitele mizerii de pe probele de material ce urmează a fi măsurate. Tu mi-aduc foarte bine aminte. De altfel, nu știu dacă ai citit manualul respectivelor cuve cu ultrasunete, în care scria să nu băgați nicio parte a corpului uman, pentru că sunt extrem de toxice și la puteri mari pot dizolva oasele. De am niciodată să-mi degetul în apa aia care așa, Eu în am avut curajul și pot să-ți spun că o simți până la degetele de la picioare. În plus, am pus-o dată pe putere mai mare și am reușit să fac pudră un uh, substrat de siliciu. În orice caz, Andrei, dacă nu vrei ca să folosești periuța de din să speli, dinții, <laughs> să speli dinții, în orice caz o poți folosi la îndepărtarea câinilor și piticilor din apropiere, care, după cum se știe, simplu trasunetele și fug de ele. Um, revenim la părțile mai serioase. Chiar pe mine personal mă interesează o astfel de periuță foarte tare și, precum știți noi lucrăm la Philips, de mult așteptam să apară așa o periuță. Chiar acest proces este extrem de eficient în a îndepărta depozitele de mizerie fără să atingă locul respectiv, deci foarte eficient pentru spațiile dintre dinți care sunt lucrurile care. Cienii teoreticienii au plăcere sadică în a prezice felul în care teoriile, teoriile clasice vor placa în condiții extreme. Din când în când, însă, experimentaliștii le taie gălușca, demonstrând că vechile teorii sunt încă surprinzător de valabile. În cazul de astăzi, este vorba de o teorie care încearcă să explice expansiunea surprinzător de accelerată a Universului, o descoperire astronomică a ultimelor decenii, deși aceasta a fost introdusă la început de Einstein care a eliminat-o apoi, considerându-o ca, ca pe cea mai mare greșeală a vieții lui. Paradoxul este că teoriile cuantice prezic o astfel de expansiune accelerată a Universului, însă de 10 la 120 de ori mai mare decât cea observată experimental. Această discordanță uriașă este cea mai mare observată vreodată dintre o teorie și experiment și a dă frisoane multor teoreticieni. Pentru a o elimina, unii dintre aceștia au venit cu o soluție elegantă, ce spune, în esență, că gravitonul, particula ce mediază interacția gravitațională, este gras, având cam o zecime de milimetru. Fiind așa de gras, acesta nu este așa de sensibil la interacțiile cuantice, care sunt la nivelul atomic sau mai mic, și ca atare aceste interacții cuantice nu trebuie folosite în calculul expansiunii Universului. Rezultatul teoretic ar fi atunci unul rezonabil. Situația se aseamănă cumva cu cea din cazul cuarților unde aceștia nu se văd pe distanțe foarte scurte, datorită, datorită grăsimilor date de norul de gluon ce îi înconjoară. Gravitonul gras, având dimensiunea de o zecime de milimetru, ar trebui însă să dea deviații de la legea lui Newton în cazul atracției a două obiecte situate la o distanță mai mică de o zecime de milimetru. În speță, această atracție gravitațională ar trebui să fie mai slabă decât cea prezisă de Newton. Pentru a testa această ipoteză, un grup de cercetători de la Universitatea din Washington au efectuat un experiment asemănător cu experimentul lui Cavendish de acum 200 de ani. Astfel, acestea au suspendat de un fir trei discuri paralele, la o distanță de aproximativ 50 de micrometri, adică mai mică decât, decât, de două ori mai mică decât o zecime de milimetru. Pentru a crea un moment de torsiune datorat forței gravitaționale, acestea au găurit ingenios discurile. În mod normal, Discurile s-ar fi rotit unele față de celelalte datorită forțelor de atracție gravitaționale. Ei s-au găurit în așa fel discurile, încât să se rotească doar dacă legea atracției gravitaționale s-ar fi avut de la forma lui Newton. Și minune, acestea nu s-au rotit, confirmând pe Newton și infirmând teoria modernă a gravitonului gras. În plus, aceste măsurători infirmă și o parte din teoria modernă a stringurilor, care consideră prezența unor dimensiuni spațiale adiționale de mărimea a o zecime de milimetru. În care însă numai câmpul gravitațional acționează, de aceea noi nu l am vedea. Încă o dată, teoreticienii trebuie să își reconsideră teoriile. Rezultatele acestui experiment au fost publicate în revista Physical Review Letters din 12 ianuarie 2007. Iar acum, lumă 3 care e cea mai rapidă manieră de a, vedea, de a vedea efectul Doppler în optică? Din păcate nu știu pentru că întotdeauna mi-a fost frică să mă uit direct într-un laser să-i văd culoarea. A, în cazul asta poți să te duci și să te uiți la mașini. La ele cred că ai curajul să te uiți. Mașinile care se apropie de tine au lumina farurilor albă și roșie când mașinile se vor îndepărta de tine. cu efectul Hall cuantic, care a fost măsurat săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, pentru prima oară la temperatura camerei. Pentru început, îl rog pe Andrei să ne facă o mică introducere a ceea ce e efectul hol sau efectul hol cuantic. Cu mare, cea mai mare plăcere, mai întâi aș face observația că rezultatele au fost publicate săptămâna trecută și nu măsurate săptămâna trecută, dar să revenim Precum știi, electronii într-un câmp magnetic sunt deviați și anume tind să se miște în cercuri. Ceea ce mă făcea pe mine să comentez că dacă ne punem capul în câmp magnetic, gândim în cercuri. Oricum, ideea este că acest efect duce la așa zisul efect Să Ne gândim că avem o bară și trimitem curent de-a lungul barei și măsurăm tensiunea perpendicular pe bară. Bun, normal nu te aștepți să ai tensiune perpendicular pe bară. În realitate, în cazul în care un câmp magnetic este aplicat perpendicular pe bară, se obține acest uh, efect Hall și ideea e foarte clară, toți electronii sunt deviați într-o parte, deci ei tind să se acumuleze pe o parte a barei, ceea ce duce la apariția unei diferențe de potențial. ce e efectul Hall cuantic acum? Un moment. Ceea ce este caracteristic pentru acest efect Hall da? este așa zisă rezistivitate Hall. Așa. Și anume, ce tensiune obțin relativ la curentul care îl aplic. Așa. Și se poate arăta foarte simplu că această rezistivitate este o, depinde de densitatea de electroni în material da. și de câmpul magnetic. De altfel, este o metodă clasică de a măsura concentrația de electroni și mobilitatea într-un material. Dacă ne este să ne, să ne încercăm să ne imaginăm ce se întâmplă când vrem să măsurăm acest efect Hall, într-o probă în care electronii sunt uh, doar într-un strat foarte subțire. Și precum știi datorită mecanicii cuantice, dacă fac stratul acela extrem, extrem de subțire, da. atunci energia va fi cuantificată pe direcția perpendiculară pe z. Și să ne imaginăm că energia de cuantificare este atât de mare încât toți electronii ocupă doar uh, primul nivel posibil cuantic. Așa. Deci, și următoarea presupunere pe care o facem, deci deja am ajuns de acord că electronii ăștia ar trebui să miște în cercuri, da. în principiu. Dar electronii fiind într-un material solid, ei sunt împrăștiați din stânga în dreapta. Să ne presupunem că timpul de împrăștiere este îndeajuns de, de mic, pardon, mare, în general vorbim despre constanta de împrăștiere astfel încât electronii să aibă șansa să facă cel puțin câteva cer. Fără să se împrăștie? Fără să fie împrăștiați. Așa. În acest caz, în cauza faptului că se obțin, acestea vor apărea niște nivele suplimentare da. de cuantificare în câmp magnetic. Uh -huh. Să sunt nivelele lambda. Vestitele nivele lambda. Care tocmai explică ce, să, de ce cum, care sunt folosite la explicarea acestui e, efect. Și anume, de fapt nici nu trebuie trebuie nivelul landau. Gândește că dacă electronul se mișcă în cerc, da. nu mai poate să conducă curent electric. Bine, poți să te gândești și așa. Dar electronul s-are de la un nivel cuantic la altul. Păi, tocmai am de... discutat că temperatura a ajuns de jos. Și încât, nu mai sare. încât să nu mai sare. Deci electronul ăla care e în mijloc, nu poate să conducă curent electric. El rămâne acolo. Dar acum ce se întâmplă cu electronul care e pe marginea probei? El dă, face jumătate de cerc, lovește peretele, este respins înapoi, iar mai face jumătate de cerc. Și pur și simplu el va avea o mișcare de-a lungul, de lungul probei. De-a de transversalul probei. Da transversalul probei. Și el de conducție asta. El dă asta și efectul hol cuantic. Ceea ce înseamnă că, din nou, dacă aș număra terminalele în cer 1, 2, 3, 4, da. unde 1 și 3 sunt de-a lungul probei, uh -huh. de fapt, eu când aplic o tensiune de la 1 la 3, electronii, tot ceea ce pot să facă, este să se miște de-a lungul marginii probei ceea ce înseamnă că toți electronii care au intrat în 1 ajung în 2, ceea ce înseamnă că eu aplic tensiune între 1 și 3 și obțin curent între 1 și 2. Da. Și tot așa. Ceea ce îți permite să faci observația foarte interesantă, că acest material este în același timp un izolator perfect și un conductor perfect. Conductor perfect în cea de doua direcție, vrei să spui? Da, pentru că în direct aceea obțin un curent fără să aplic o tensiune. În același timp ce pe direcția originală, chiar dacă aplic o tensiune, nu obțin niciodată curent. Bun, și care a fost problema cu efectul ăsta holquatic? De ce a fost așa greu de măsurat? Efectul pentru că acest efect cerea cele două lucruri fundamentale și anume că electronii erau într-un plan bidimensional și acest plan avea o, o grosime de maxim câțiva nanometri ca energia să fie de cuantificare să fie de ajuns de mare, da. conductivitatea trebuia să fie de ajuns de mare ca electronii să nu fie împrăștiați și totul se petreacă la temperaturi joase să nu avem fluctuații termice. Ceea ce este relativ interesant este că dacă discutasem că rezistivitatea Hoh da. era o să obținea o curbă curent tensiune liniară, da. în cazul efectului Quantex obține o curbă în Iar fiecare din aceste platouri n-au absolut nicio legătură cu curentul care îl aplici și cu, cu cu și cu proba de material, ci depind doar de raportul dintre E și H, constanta de lui Planck. Dintre sarcina electrică a electronului și constanta lui Planck. Care alt... sunt unități fundamentale? Care sunt unități fundamentale. De altfel, cel care a observat pentru prima dată efectul Coll-Quantic, care este Claus von Klitzing, care a luat și premiul Nobel pentru așa ceva, și-a intitulat articolul lui original da? O metodă de a măsura constanta de structură fină. Da, da, dar am înțeles că și teoricianul ăla Bob Laughlin dacă mă știu, îl cheamă. Mai târziu a arătat că efectul Hall-Quantic este intrinsec legat de e, invarianța de etalonare a câmpului electromagnetic. Da, o deci... chestiune fundamentală asta. Nu depinde ce material folosești. Da. Și după câte știu eu, efectul ăsta Hall-Quantic este acum folosit la etalonarea diferitelor rezistoare care se fac. Corect. Este... Pentru că este o unitate fundamentală și. Deci se poate măsura cu o mare acuratețe. Costurile sunt relativ mari. Să faci așa o probă. Oricum recunosc în cadrul experimentelor mele de laborator, am avut ocazia să-l văd. <laughs> Și acum, Cristi, poate acum e rândul tău să ne explici în ce au constau rezultatele recente? Uh. Trebuie să pornesc tot așa puțin, cu puțină teorie ca să văd cum oamenii ăștia au reușit ca să măsoare efectul Hall la temperatura camerei, pentru că tu ne-ai spus că măsurătorile pe care alții le-ai efectuat și probabil că tu însuși le-ai efectuat au fost la o temperatură foarte scăzută. Din introducerea ta, am văzut că nivelele de energie într-un cristal supus câmpului magnetic sunt cuantizate. Diferența de energie dintre aceste nivele este constantă și este proporțională cu câmpul magnetic și invers proporțională cu masa electronului care este de obicei constantă. Pentru a putea măsura efectul Hall cuantic, fluctuația termică de energie a electronului trebuie să fie mai mică decât diferența dintre nivelele cuantice. Altfel, dacă electronul are o fluctuație termică de energie foarte mare, el atunci nu mai se sizează prezența nivelelor cuantice. Atunci ar fi ca și cum un bolit de Formula 1 al alerga pe o bandă de 110 metri garduri. El nu ar simți aproape deloc prezența gardurilor. După cum ai menționat tu, metoda folosită până acum la măsurarea efectului Hall cuantic a fost răcirea propelor la temperaturi foarte scăzute, sub 30 de Kelvin, în așa fel încât fluctuația de termică de energie a electronilor să fie foarte scăzută. Pentru a obține însă efectul Hall la temperatura camerei, unde fluctuația termică de energie este mare, nu ne rămâne atunci decât să mărim diferența dintre de energie dintre nivelele cuantice. În analogia noastră cu bolidul de Formula 1. Aceasta însemnă practic, a construi garduri de peton și a le pune în fața bolidului. Creșterea diferenței dintre nivelele cuantice se poate face fie ridicând câmpul magnetic, fie scăzând masa electronului, care este însă constantă, așa cum am menționat mai devreme. Metoda adoptată de, de grupul ce publică aceste rezultate implică ambele tactici. În primul rând, măsurătorile au fost efectuate în, câmp magnetic, în câmpi magnetici foarte ridicați, de 45 de Tesla, măsurători ce au fost posibile în laboratorul de câmp magnetic ridicat din Nijmegen, din Olanda. Chiar și, în acest câmp magnetic, chiar și acest câmp magnetic nu ar fi fost însă suficient. A doua tactică a fost utilizarea de cristale speciale, cristale ce și-au făcut apariția cu trompete în lumea științifică doar acum câțiva ani și în care masa efectivă a electronului variază totuși în funcție de viteza lor. Despre ce cristale este vorba? Este vorba despre fâșii foarte subțiri de atom de carbon, extrase din grafit și denumite grafenă. Recent, oamenii de știință au fost în stare să le identifice și să le extrag efectiv din cristale de grafit. Trebuie reamintit că aceste fâșii pot fi de aproape un micrometru în lungime, dar de o mie de ori mai subțiri, formând efectiv o foiță bidimensională de grosimea unui atom. Este de mirare că această foiță de grafen nu se rupe la îndepărtarea din grafit, sau mai, zi, mai bine zis, că stă întreagă măcar o dată că să se facă experimentul. Oricum, ceea ce mie mi se pare și mai de mirare este faptul că această grafenă există în realitate pentru că este la limita a ceea ce este posibil de punct de vedere fizic. Adică ce vrei să spui? Că principiile fizice nu permit formarea a, a, a unor cristale bidimensionale foarte subțiri? Da, precum știi, chiar și la temperatura de 0 Kelvin, uneori mecanica cuantică permite anumite fluctuații, așa fluctuații de punct 0. Și din, pe baza acestor principii termodinamice, Payles și Landau au arătat într-o prima aproximație că într-o lume bidimensională, cristalele bidimensionale sunt interzise. De fapt, mai încolo, Mermin și Wagner au arătat că nici magnetismul nu este posibil în cristale bidimensionale. Ceea ce ar trebui să se întâmple cu aceste cristale este ca în general câte doi atomi să se grupeze și să formeze molecule. Păi, și atunci atunci cum explici existența cristalelor ăstora care nu au fost măsurate, le-au separat, le-au scos din probe? Precum cum am zis, teoria spunea în ordinul 1, inițial, și se referea la ele cristale bidimensionale într-o lume bidimensională, ori noi putem să creăm un cristal bidimensional într-o lume tridimensională în care diversele elemente oscilează un pic pe verticală. Da, am înțeles. Acum revin puțin la structura electronică a grafenului, care în cazul experimentelor acestora s-a dovedit extrem de atrăgătoare. Și e foarte important pentru experimentul ăsta Pentru ca să creeze o, o, o diferență de energie cuantică mare între nivele cuantice Printre altele, electronice se mișcă în grafen Nu au o relație pătratică între energia și impulsul lor Cum, o, cum o au particulele clasice Ci una liniară, precum o au particulele relativiste Deși viteza electronilor nu este relativistă Este în fapt de 300 de ori mai mică Masa efectivă a acestor electroni depinde de viteză, ca și în teoria relativității. Se creează astfel nivele de energie cuantice care nu vor fi echidistante ca mai înainte, iar diferența dintre aceste nivele poate fi de 10 ori mai mare decât fluctuația termică de energie, precis așa cum este de dorit. Rezultatele experimentale publicate în Science dovedesc într-adevăr că efectul Hall cuantic poate fi măsurat la temperatura camerei. În plus, Cercetătorii sugerează că aceasta s-ar putea realiza și la valori mai mici ale câmpului magnetic, dacă calitatea foițelor bidimensionale de grafenă o permit. Practic, efectul hall cuantic s-ar putea măsura apoi în fiecare laborator școlar, dotat cu echipament minimal. De drept echipament minimal. La școală? Da. Păi ce aștept să obțin de rechipament minimal în cazul ăsta? Ce ai nevoie? De o sursă de curent? cât magnetic de un Tesla probabil că poți să-l cu un magnet mai, mai greu așa de obișnuit și cam atâta uh, În realitate ceea ce ei speră este să nu trebuiască să folosească magnetul din Nijmegen, acel magnet de 45 de Tesla Știi de curiozitate cam cât curent consumă magnetul de 45 de Tesla și cum funcționează? Știi că am auzit și am auzit ceva la genul că consumă curent cât uh o jumătate sau o treime, cam așa, dintr-un oraș. Este adevărat. De fapt, el consumă aproximativ 50 de megawatt. Și principiul lui de funcționare este că încarcă condensatoare imense Energia. cu toată această energie da. și care este descărcată de pe condensatoare pe o bobină. El funcționează în pulsuri. Speranța lor este să ajungă să facă experimentul cu bobine supraconductoare clasice, care merg între 12-15 Tesla. Rezultatele acestor măsurători au fost publicate în revisa Science Express în 31 ianuarie 2007. Andrei și Cristi vă mulțumesc că ați ascultat emisiunea de astăzi și vă așteaptă și data viitoare la aceeași adresă de internet, simță.info.